عن ابي هريره عن ابي هريره عبد الرحمن بن صخر رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله, واله وسلم يقول ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما امرتكم به فاتوا منه ما استطعتم فانما اهلك من من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على انبيائهم رواه البخاري ومسلم حديثه اليوم الذي الامام النووي ميتاجا اسمع حديثه 9 حديث 9 متبوكله و ابي هريرة رضي الله تعالى عنه امباي يي ني الرحمن ابي هريره ambaye jina lake mwenyewe aitwa Abdulrahman ibn Sakhr radiyallahu ta'ala anhu asema nilimsikia Rasulullah sallallahu alayhi wasallam akisema maana haitukum anhu fajtanebuhu kilani licho wakatazeni yalen liwakatazeni yaacheni mara moja jiefushani nayo moja kwa moja wa maamartukum bihi fa'tu minhuma istata'tu na killa lli tu'amrishu amfanye fanyeni bi kadri e uwezo wenu fa inna ma ahlaka man kana qablakum su'alihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim quani wa langamiya walu yenu wingi wa masali yao kwa wingi wa kuuliza kwao na ikhtilafu zao kutofautiana kwao juu ya manabii wao hadithi hii imepokelewa na Bukhari na Muslim na iko kwa sahih Muslim kwa lafzi hii imethibiti kwa Muslim kwa lafzi hii na Imam Muslim ametaja sababu ya hadithi hii Mtume صلى الله عليه وسلم kuisema tajua kwamba ayat zina sababu nnuzul sababu ya kuteremka ama hadithi za rasulullah sallallahu sallam, zina sababu lwurud, sababu ya kutajwa au sababu ya mtume sallallahu sallam, kusema maneno yale kwa nini mtume sallallahu alisema maneno haya nikiwaamrisheni jambo nikiwakatazeni jambo yaacheni mara moja na pale ninapowaamrisheni basi fanyeni kadri ya uwezo wenu na mujie na maswali mengi kwa ni maswali hayo yaliwaangamiza wale kwa kabla yenu pamoja naاختilafi zao juu ya manabii wao. Kwa nini Mtume sallallahu alayhi wasallam alisema hivi au ni jambo gani liliopelekea aseme hivi? Abi Hurayra asema kama ilivothibiti katika sahih Muslim kuwa Mtume sallallahu alayhi wa sallam alitoa khutba siku moja Alipotoa hutba akasema ayuhanas enyi watu qad faradallahu alaykum alhajj fa hujjoo mwenyezi Mungu amewafardishieni haji basi hijini katika fanyeni hija muhiji فقال رجل moja katika watu akasimama akamuuliza mtume sallallahu alayhi wasallam akulla amin ya rasulullah hivi Tunalazimika kuhiji katika kila mwaka fa sakata rasulullah sallallahu alaihi wasallam mtume akanyamaza hakumjibu yule bwana akakariri tena akarudia ya, ya rasulullah umesema kwamba lazima juu yetu mwenyezi Mungu ametufardhishia haji basi tuhiji je ni kila mwaka mtume sallallahu alaihi wasallam akanyamaza tena mpaka masali yake yule bwana ikafika mara 3 fakaala rasulullah sallallahu alaihi wasallam hapo ndipo mtume akasema lau kultu na'am lawajabat. wajabat lau ningelisema ndiyo. basi ingeliwajibika ingelikuwa kwamba ni lazima kila mwaka mwende haji na ingelikuwa hivyo wala mastata'tum hamungeliweza la qultu lau qultu na'am lawajabat. wajabat lau ningesema ndiyo. kwamba mwalazimike kuhiji kila mwaka basi ingelikuwa ni lazima wala msitata'tum na hamunge liweza kufanya hivyo kisha mtume akasema dharuni ma taraktukum niacheni ninapowaache ninapowa ninapowaacha ninapowa kwa uhuru basi nipeni uhuru huo manake Napotaja kuwa hijini katika yani ni jambo ambalo kwa ni lazima fanyeni hija kula kutoa kauli hiyo hapo ndipo pahala pa kutaja je ni kila mwaka ni kila wakati hapo ndipo pahala pake sasa ikiwa sikutaja nyamazeri ikiwa nimetaja hukumu fulani hukumu hiyo sikuifungamana na idadi ama fulani basi iacheni hivyo hivyo ilivyokuja fa inna ma halaka man kana qablakum bikathrati sualihim kwani waliangamia wale waliokuwa kabla yenu wingi wa maswali yao na mfano mmoja ni watu walioambiwa wachinje wamchinje ng'ombe katika suratul baqara waliambiwa kwamba chinje ni ng'ombe na ilikuwa yatosha tu wachinje wamchinje ng'ombe lakini wakawa wana maswali rangi gani wakafanya uzito mpaka Mwenyezi na naye akafanyia uzito kwa hivyo wakaangamia kwa sababu ya wingi wa maswali yao waختilafihum ala anbiya'ihim na kule na kwao na manabii wao ilisababisha wakaangamia wengi walio tangulia fa idha amartukum bishai'in basi juweni enyi umati wangu nitakapowaamrisheni jambo fatu fa minhu mastata'tum fanyani kadri wuzu wenu wa idha nahaitukum an shay'in fad'uhu nikiwa katazeni jambo iacheni acheni jambo hilo hadithi hii ni hadithi kubwa mno katika qawaid na misingi ya dini ni hadithi kubwa sana ambayo kila muislamu anapaswa kuizingatia na kuendesha maisha yake juu ya hadithi hii utakapofanya hivi basi utakuta kwamba uh, dini yako inasalimika kivipi tukiangalia kauli yake aliposema Mtume sallallahu alaihi wasallam ma ana haitukum anhu fajtanibuhu wama amartukum bihi fa'tum minhu masatatu. نتكابوكata zeni jambo yaya cheni moja moja kwa moja nikiwakataza lolote liacheni hapo hapo wamaamartukum fi faatu minhu mas tataatu na nikiwaamrisheni fanyeni kadri ya uwezo wenu asema shaykh abd al muhsin bin abadan al badr fihi taqyeed al imtithal Amri ya Mtume صلى الله wa وسلم alipomrisha nikiamrisha jambo fanyeni kulingana na mnavoweza fanyeni kadri mnavoweza tumemrishwa dini amri mbalimbali mbali. na amri iko amri za faradhi ambazo lazima sikelezwe kisha kuna amri ambazo zinakuja katika daraja ya kwamba tujitahidi kutekeleza amri zile basi ntu atakiwa ajitahidi kutekeleza zile amri kadri anavoweza lakini makatazo wadhalika lakini makatazo ni kuacha moja kwa moja ukikatazwa jambo ukaambiwa hili halifai basi hakuna khayari kwamba nitaacha kesho ama baada ya kufanya hivi wala vile ni kuwacha hapo hapo kwa nini kwa sababu kila mmoja anaweza kuwacha jambo alilokatazwa ukiambiwa Usingie msikitini hapa kutumia mlango huu. Kila mmoja anaweza. Kila mmoja anaweza. Lakini tukiambiwa kwamba kila mmoja lazima apitie juu ni ni uzito ni uzito ni amri lakini yataka mtu ajitahidi, yataka nguvu. Kwa hivyo ukikatazwa jambo kama tutakavyoona ni kwamba ni jambo ambalo komba ni lepesi kuacha kitu lichokatazwa kuliko kutekeleza. Asema wadhalika anna nahya min babit turuk wa mustata'a. Kwa sababu makatazo ni katika milango mlango wa kuacha kileo lichokatazwa. nayo inawezekana falli insan mustati' yafal. Kila mmoja anaweza kembua usifanye jambo fulani, kila mmoja anaweza kuacha. Akiambiwa mtu usiseme anaweza kunyamaza amma wa amma al-amr faqad qayyida bil-istitaa'ah amri e mtu sallallahu alaihi wasallam imefungamanishwa na uwezo akikuamrisha ufanye jambo ni mpaka uweze na hiyo ina maanisha la taklifa bi fi'lin mtu hakalifishwi kufanya jambo faqad yastata'u dhalika al-fi'l la mtu anaweza kuwa na uwezo kufanya lile jambo aliloamrishwa na huenda pia asiweze kufanya lile jambo falmur falmamur yati bilmamur bihi hasba istitaatihi mtu anatekeleza amri kulingana na namna anavyoweza famthalan mfano لما نُهي عن شرب الخمر والمنهي mustati'un 'adamu shurbiha mtume sallallahu alayhi wasallam alipokataza bali aya zilipokuja za kukataza kunywa pombe watu waliacha moja moja moja kwa moja walimwaga pombe zao walikuwa na mapombe ndani ya nyumba wakamwaga kwani ni kwa sababu almani huwa mustati'un 'adamu shurbiha kila mmoja anaweza kuacha kunywaumeshaambiwa usinywe basi anaweza kuacha kunywa wa lakini swala angalia ni jambo liloamrishwa. Wa huwa yusallihu ala hasabi istita'atihi. Ana kulingana na uwezo wake. Swala ni amri, ni lazima watu wasali. Lakini mtu ataisali kulingana na hali yake. Kwa mfano, yule ambaye hawezi kuswali kwa kusimama. Hawezi kusali kwa kusimama, anaruhusiwa kusali akiwa amekaa. Akiwa hawezi kusali kwa amekaa ana rusi wa kusali akiwa amegemea ame, ame, ame, ame, ame jilaza wamima yuwadhuhu fi fi alhisiyat ketika wazi zaidi yasem sheikh mala au qila lilinsan li, li, law mtu atambiwa la tadkhul min hadha albab usiingia katika mlango huu mtu akiambiwa kama nilivyotaja hapo mwanzo fainahu kila kuzunguka Ushaona kila mmoja aweza kuzunguka akatafuta mlango mwingine Walau upili lahu, lakini mtu akiambiwa ehmil hadhihi askhra beba hili jiwe mtu akiambiwa beba hili jiwe huenda mtu akaweza kulibeba na mwingine asiweza kulibeba kwa sababu hilo ni kitendo kwa hivyo kuacha makatazo kuacha makatazo ni jambo la lazima na linakusanya makatazo yote kila jambo tulilokatazwa kila jambo lilokuja amri ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kukataza msifanye jambo fulani basi ni lazima kuliacha hapo hapo wala yustathna minhu wala halitoki hali, hatusemi exception hatusemi kwamba hili halingi katika makatazo. kila jambo ambalo limekatazwa kisheria tunaacha moja kwa moja isipokuwa matazu ad-daruratu ilayhi kile ambacho dharura kinatuhimiza juu yake kwa mfano kaakla almayta lihifdh an-nass kula kwa sababu mtu akokaribu kufa kwa sababu ya ya njaa basi atakiwa ale mayti kidogo ili aweze kubaki na uhai wake au mtu amekula kitu ambacho kinamyonga asema wa daf'il ghusssati bi shurbi qalil Mtu ikiwa Amemeza kitu ambacho kinamnyonga kina aweza ku, pombe kiasi kwa sababu ndio ndio iko karibu hamna maji akanywa ambayo itasukuma kile kitu ili kokoa ile nafsi kwa hivyo makatazo yote kijumla kwa muislamu na hapo ndipo nilipokuwa nikisema kwamba hadithi hii ni hadithi muhimu sana ni kuwa kila tulichokatazwa ni rahisi mtu kuacha ukiambiwa kuwa usifanye jambo fulani kila mmoja anaweza kutofanya jambo hilo kwa sababu kufanya ni energy ni nguvu unatumia ni wakati ni akili kufanya lolote lile unalolifanya lakini ukiacha maana kwa ni sahali kila moja anaweza kuacha nasema an-nahyu yajibu jinabuhu ma kana lit Wamakana kana lilkarahti yajuzu fi'luhu watarkuhu, tarkuhu min fi'lihi na makatazo ambayo tunatakiwa tuyaache tunapokatazwa jambo tukiambiwa kwamba hili jambo msilifanye basi ni ile ambapo kwamba hukumu yake ni haramu hukumu yake ni haramu kwamba hili jambo ni haramu moja kwa moja basi atakiwa ujiepushe nalo na uwe mbali kwa sababu ni haramu ama ikiwa jambo hilo ni ni makruh ni jambo la kuchukiza tu e, waweza kulifanya lakini kuliacha ni katika ni bora kuliko kulifanya jambo la kuchukiza waweza kulifanya lakini itakuwa kwamba umejusha katika ile iliyo kama ilivyokuja kwamba tunajua sheria imesimama juu ya halali na haramu sunna na mubaha na makruh ama mambo matano kwa hivyo pale inapokuwa ni halali au wajib, utekeleze haramu ujiepushe nayo moja kwa moja makruhu ama sunna ni bora ni ujikimbize juu yake uwe na pupa kuitekeleza hiyo sunna ama makruh kujiepusha nayo ni bora lakini wapo mtu ataifanya ha hamna neno ama mubah mubah ni lebo kwamba haipo sitika haram wala katika halal bila vile aliamrwa be yati be almukallaf ala qadri taqatuhu na yale tuliwaamrishwa tumeamrishwa amri nyingi mtu anafanya kulingana na anavoweza amri ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ni nyingi mno na amri za zetu Mwisallallahu alayhi wasallam ni nyingi mno. Kwa mfano tumeamrishwa kusali uh, Kiyamu qiyamul Na wewe pia vile vile tumeamrishwa. Hiki kisimamo cha usiku ni sunna kubwa. Pale unapoweza kuitekeleza basi waweza kuitekeleza yote ni rakia moja. ukitekeleza baadhi unatekeleza kadri ya uwezo wako tumefundishwa kufunga sunna mbalimbali waweza kufunga kulingana na uwezo, uwezo wako kwa hivyo amri ambazo zimekuja ambazo tumeamrishwa tunatekeleza kulingana na uwezo kwa sababu Mwenyezi haikalifishi nafsi isipokuwa uwezo wake fa kana la yastati'u al-atiyan ala al-hay'ati amri unapokuwa huwezi kuleta kikamilifu kama ilivyokuja basi unaitekeleza e, kwa iliyo chini yake kulingana na kadri unayoweza na mfano ni swala kama sema ukiswali kusimama ndiyo ambapo kwamba ni amri ukishindwa swali kukaa ukishindwa eh basi una kwa kujilaza wa iza lam wajibi kamilan ata bima minhu basi kile ambacho kwamba anaweza kwa mfano anasema Abdul Muhsin ikiwa mtu ako maji machache haimtoshi kutawadha viungo vyote atasemwa kwamba atatawadha, atatawadha baadhi ya viungo vyake na viungo ما لم awe ni mwenye kutayamamu asema Sheikh Abdul Muhsin Al-Abad Al-Badr kwamba iwapo mtu ana maji machache atatawadha baadhi ya viungo vyake kisha viungo vilivyobaki awe ni lile kibaba kimoja katika zakatu lfitri. Zakatu lfitri ni kilo mbili unusu. takriban ikiwa hajaweza kutoa kilo mbili unusu. akawa ana kilo eh, mbili kamili au ana kilo mbili kasoro kidogo anatoa ile kadri anavyoweza kwa sababu ile ni wajib. ameamrishwa atoe na madam ana kiwango kidogo cha ziada ya, ya kuweza kutoa anatoa ku, ku, kuonyesha kwamba kweli kama angelikuwa nayo zaidi pia angelifanya nini kutoa na hiyo ni katika kujitahidi kadhiri unavyoweza Kauli yake aliposema Fa inama ahlaka man kana kabla kum kثرat wa ikhtilafuhum an Hakika waliangamia walikuwa kabla yenu kwa wingi wa maswali yao Kwa committee yao na kutofautiana nao e, yani kutofautiana kwao na manabii wao Kilichokatazwa hapa katika hadithi hii ni maswali ambayo ye yanajengea sheria katika zama za uhai wa mtume sallallahu alaihi wasallam kwa mfano kama swala hilo la kuuliza je ni kila mwaka tuhiji kila mwaka je tuhiji lao mtumi sallallahu alaihi wasallam wangesema ndiyo ingeliwajibika kila mwaka na ingelikuwa watu hawangeliweza. sasa kwa hilo swala kama hilo wakati ambapo kwamba Wahi bado inashuka ilikuwa koni ni makosa kuuliza maswali ambayo huenda yakaleta hukumu kama wanavyosema wanazuoni asema Sheikh Abdul Muhsin al anhu fi al-hadith masali yakataza kwa mitume na wanabii ma kana min fi zamanihi ni katika mambo yalikuwa katika zama zake yataratabu عليها Ambayo ambao huenda kapelekea kuharamisha jambo huenda ikapelekea kuharamisha jambo ala nasi bisababi mas'alati kwa sababu ya kuuliza swala hilo au ikapelekea kulazimisha jambo ambalo ni la au kuna wepesi ndani yake ikawa ni uzito kwa watu kama vile haji kila mwaka walmanihiu anhu ba'da zamani hii makana fi takalluf na kilichokatazwa baada ya kufa mtumi sallallahu alaihi wasallam kwa sababu hapo wahi imeshuka kilichokuwa haramu ni haramu kilichokuwa halali ni halali sasa baada ya mtume hakuna teshri' hakuna teshri' kwa hivyo kilichokatazwa baada ya mtume ni nini ni takalluf watanatuu ni mtu kujikalifisha maswali ambayo hamna kujikalifisha maswali ya mambo ya maajabu maajabu waشتغل huwa هو واشتغل Bihi عما هو ahamu منه na kujishughulisha na mambo hayo ya kutafuta kuchambua mambo ambayo yani kuna mengine ambayo ni bora kuliko hayo hapa Sheikh ametaja aqwal nyingi sana ambazo ni nindefu تتطاطى مدك بعد ذلك ما نستطيع ما يمكن اسامه ابن رجب كتاب جامع العلوم والحكم وقد انقسم الناس في هذا الباب اقساما واو ومغوانيكا makundi katika mlango huu mlango wa kuuliza maswali na kujishughulisha na mambo ambayo kuna mlango bora zaidi au mambo bora zaidi kujishughulisha nayo watu wakajikalifisha sana katika mambo mbali, mbali. asema famin athba'i ahli alhadith katika wale waliofuata njia ya ahli alhadith katika wanafunzi wa hadithi Mansadda babal masail kuna wale walifunga kwa sababu ya hadithi hii walifunga kabisa mlango wa maswali hakuna kuuliza maswali wakasema hadithi ikija tunaifuata hivyo hivyo ilivyo hadithi vile ilivyo kuja kwa dhahiri yake bila kujikalifisha lolote fiqhuhu wa 'ilmuhu mpaka ukakuta baadhi ya wanafunzi wa hadithi fiqh yake ikawa ni chate ufahamu wake wa hadithi imekwenda chini na ilmu yake ikawa imekwenda chini bihududi ma anzalallahu ala rasuli ikawa hafahamu jalal le kuja kutoka kwa mtume sallallahu alaihi wasallam ikafika kiwango kuwa wasara hamil fiqh ghayr faqih kukapatikana watu ambao wamebeba ilmu nyingi hadithi nyingi mno lakini hawayajui yale yaliyo ndani yake kwa nini kwa sababu ya kuzuia maswali mengi kwa sababu ya kufunga mlango huo mpaka wakapita mipaka wamepita mipaka katika kufunga mlango huo asema wamifukahaa ahli rai na katika fuqaha maulama wa fiqh ambao ni ahli rai ambao ni watu walisimama katika itihadi mara nyingi man fi tawlid al ni wale walozama katika kupambanua na kuchambua mambo na kuyagawanya na kuyepanua na kuyaweka mambo mengi kabla hukuuha mfaka wakapita mipaka kutafuta hata jambo ambalo halijakuwa wanatafuta hata mambo ambayo kwamba hayapo wakatafuta hukumu ya vitu visivokuwepo ma yaka u, ma yaka fi alada منها wama la yaka wakataja yale ambayo kwamba kawaida huwa yapo katika masaili za ibada na mambo mbali mbali, yale ambayo tunajua katika mambo ya maisha na kataja mengine ambayo kwamba hayapo ukiingia katika vitabu vya fikri utakuta masala mengine ambayo kwamba hayapo kwa mfano katika eh, mlango wa tahara utasikia eh, baadhi ya nazuano mitaja eh, katika vitenguizi vya udhu ni chochote kitakachomtoka mtu mchu hata kama ni mawe ambayo si hadi si si hadi umeshaona kwa hivyo almuhim uh, wakawa wametowasta wanazuwani katika masaa'il mpaka wakataja yale ambayo ya ada tunayayua yanatokea wa malaayika na mambo mengine ambako kwamba si hadi kutokea washtagalu bitaklifil jawab bitaklifil jawab ndio kaji kutafuta majibu ya maswali mazito mazito andalik wakathare alkhusumat mpaka wakawa ni watu wenye kubishana wa kawa ni wenye na mijadala mpaka hata min mpaka watu wamechukiana watu wameghtilafiana wa watu wameingia wa katika njia za matamanio na kuchukiana na uadui na wa kathiran na ukakuta watu siku hizi wanashindana kwa sababu ya kutaka kushindana kila moja ni anatoa masuala si kwa sababu ya kuna, Kutafuta ile haki lakini kwa sababu ya kutaka kuona tunashindana competition wa talab al-ulu wa al-mubahaa na kutafuta juu na kutaka kusifika na kuelekeza uso wa watu kwake yani watu wamwone kwamba ah fulani bana hapa mchezo wa mima dhamehu alulama hayo pia wanazuoni waliidhumi waliizungumzia ubaya wanazuoni walisema kwamba hii si njia ya, ya sawa alulama arabbaniyun al wanazuoni ambao ni wakisawa sawa ambao wamefuata njia ya mitume njia Ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala wakasema kuwa hii haifai kuwa ndio njia. Kwa hivyo kufunga mlango wa maswali kabisa haifai na kuzama kupita kiasi katika mambo mpaka watu wakawa na istiklal wakawa na independence ya ufahamu na maoni pia haifai. Si hili wala si lile. Na njia ya sawa ni katikati nasema wadalla sunna ala qubhihi wa tahrimihi na hadithi za mtume zimeonyesha ubaya wa mtu kujikalifisha maswali na njia kama hizi bali ni haramu ndio ukakuta fuqaha alhadith wana zuwani wa hadithi wamechukua njia ya katikati ahlul wa, wa wana hadithi ambao wa wanaifanyia kazi hadithi wamechukua njia ya katikati fa inna mu'dha mahammihim yani utawakuta katika elimu yao kuinysoma hadithi wanaposoma sunna ya mtume sallallahu alayhi wasallam basi wanashughulika albahth al an maani ya kitabi llahi azza kujua maana ya ayati za Mwenyezi subhanahu wa ta'ala wama na zile ambazo ayati wanaangalia hadithi gani inafasiri aya gani na aya gani inafasiri aya gani wanajishughulisha kuangalia Qurani ikijifasiri yenyewe zile ayati zilizokuja kufasiri Qurani zenyewe na hadithi zilizokuja kufa kufasiri eh, hadithi wakitumia wakalaami sahaba wakitumia maneno ya masahaba wa tabi'in na wakiangalia maneno ya matabiina lao biihsan wakaacha ku, kuwa independent katika kufahamu dini kwa maoni yao kwamba yeye kikamilifu anaona mambo ya dini kwa maoni yake au vile vile kufunga mlango wa maswali kabisa wakawa wao hawakushika njia hiyo bali wameshika kufahamu aya za Mwenyezi Mungu hadithi za mtumi صلى الله عليه kutokana na maneno ya msahaba na matabi'ina lahum bihsan na wale waliofuatia hao kwa wema mpaka siku ya kiyama kwa hivyo wanazuoni wote ambao ni ahli sunnati wal jamaa as-salafiyun wameshika njia hiyo wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam na wa maarifati sahihha wasaqimha wakajifundisha kujua ni gani hadithi sahihi ni gani hadithi dhaifu hadithi sahihi zikawekewa misingi utajuaje hadithi hii sahihi imetoka kwa mtume kweli na ni vipi tutazuia isije ikawa watu wataingiza maneno ambayo haikufika kwa mtume mpaka waielekeze kwa mtume sallallahu alaihi sallam amesema allahu taala leo tutakuwa ni wenye kukomea hapa tutakuja ni kumalizia hadithi hii eh, kwa masaa ile lotaja ah, alimam abdullah ah, alimam ibn rajab ibn e, katika wiki ijayo tutakuja kumalizia nukta zilizobakia katika hadithi hii e, na tukiendelea na hadithi nyingine insha allah taala eh tutakuwa nyekomee hapo labda kuna swali mbili taala hapo wa bihamdik. اشهد والله لا اله الا انت استغفرك توب اليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته